Ми живемо в час систематичної практичної роботи, для якої потрібні розумні чесні робітники. А геній, може, і зіпсував би нам справу. І Я можу ще бути другом, на якого можна покластися, який ніколи не зрадить. Думаю, що й ти така. А це ж 90% того, що треба для справжнього шлюбу. Але решта 10%. Вони на місці. Ти примушуєш мене ще раз сказати, що подобаєшся мені. Ти ж це чудово знаєш. Якщо тобі приємно це чути, зобов'язуюсь говорити тобі це ціле життя. Бо це правда. З нас добра пара, Марто. Ми так, бадьоро, сміливо підемо вперед. Нам у двох і чорт не брат. Скільки ми зробимо, бачиш, я пропоную тобі поважного і добре викресленого плана. Га, Марто, чи може ти проти мене особисто щось маєш? Кажи просто. Ні, я проти вас абсолютно нічого не маю, відповіла Марта. Гаразд. За, тепер знаєш, не голосують. Це правильно. Хто не проти, той за. Так що, руку, Марто? Можна ще й утримуватись. Я утримуюсь. А я думав, що ти справжня українська жінка, розчаровано промовив Дмитро. Це ж ганьба утримуватись. Хто втримується? Кволі, легкодухи, Хто не як уступити не знає. Може ти якогось додатка до моєї пропозиції маєш? Чи поправку? Маю величезного додатка і величезну виправку. То кажи, обговоримо. Мій додаток дуже простий, почала Марта, але в цю хвилю постукано. «Зайдіть!» – крикнула вона. «О, вже починається з біговисько», – хмуро пробурчав Дмитро, підводячись. «Дозволь спровадити, це я раз-два». «Без скандалу», – промовила вона свій другий стереотип. «Ну, кажи тоді, який додаток, одним словом». «Добрий вечір, Льово», – сказала дівчина, Льово привітався з порога. «Ну що, як там погода?» – насмішкувато спитав його Дмитро. «Холодно, погрітись прийшли». «Марто», – сказав він дівчині, нервуючи. «Післязавтра я мушу їхати. Лишатись далі не можу, та нема за чим. Завтра я заходжу, о котрій годині. По обіді я завжди дома. Гаразд, по обіді». Дмитро пішов, Льова тим часом скинув кожушанку. «Марто, це він на мене розгнівався?» – стурбовано спитав він. «На вас, Льово, йому вже вдруге перешкоджають переконати мене, щоб я заміж за нього віддалася». «Я невчасно прийшов», – прошепотів Льова. «А вам хотілося б, щоб він мене переконав?» Льова мовчав, тоді дівчина засміялась. «Вам так сильно хочеться, щоб я закохалася в когось або заміж віддалася? А признавайтесь!» «Тоді б, Марто, тоді б ви були втрачені для мене», – сказав він через силу. «А то надії? Я не можу звільнитися від надії». «Їдьте звідси», – порадила дівчина. «Не можу». «Але я не можу, погодьтесь, закохати себе або заміж себе віддати задля вашого спокою. Ви страшенний егоїст. За це будете мені сьогодні читати. Ми вже давно не читали». Затим дала йому книжку, а сама вмостилась на ліжку. «Я готова», – сказала вона. Льова почав читати. Виразно, але одноманітно він виводив рядок порядку. Спинявся на всіх крапках та комах, але в голосі не виявляв жодних інтонацій. Таке читання було чудовим плом на думки, і Марта невдовзі з цього скористувалась. «Які чудні трапляються випадки», – подумала вона про сьогоднішній візит професора. Пригадала всю розмову з ним і мала приємність того, що ця розмова відбулася. Тепер уявляла біохіміка надзвичайно виразно. Якось зблизька, так ніби він не зовсім пішов, або хоч залишив по собі щось цілком матеріальне, що вона могла відчувати як реальність. І це почування відсутнього, як присутнього, тішило її. Мов, захватна гра, мов та радісна омана, що одне тільки бажання викликає – бути в омані якнайдовше. За годину Льова прочитав їй два оповідання, але далі слухати дівчина відмовилась. «Ідіть додому», – сказала вона, підводячись. «Я щось дуже стомлена». «Тоді до побачення. Не ображайтесь на мене. Марто скрикнув льова, навіщо ви таке говорите? Ви стомлені, я піду». Коли він вийшов, Марта стояла якийсь час серед кімнати. Потім поволі підійшла до столу і накрутила годинника. Несподівано вона замилувалась на своє бляшане будило і навіть погладила його рукою. «Ти моє друге серце», – подумала вона. Було ще рано, початок на одинадцяту, але дівчина роздягалася, погасивши лампу вона сіла на ліжко. Тихе хвилювання, якесь м'яке, пастливе, лагідне, пройшло їй по тілі дрібним неспійманним дрожем, Ніби теплий легіт її раптом обвіяв і спинився і на її грудях пухким, лискотючим птахом. Вона засміялась, схилилась на руку і нарешті зовсім лягла. Так їй було дуже вигідно, сорочки вона не почувала зовсім. Цокіт годинника віддалявся від неї і геть затих. Серце мляво. Тільки той примарний, навіяний птах розмірно бив її по грудях тихим крилом. Щоб спинити його, вона поклала на груди руку і непомітно заснула в щасливій непритомі, в радісному, бездумному забутті, оточена невиразними, невимовними перечуттями, що її ліжко обстали. Один у кімнаті з дівчиною. «Без лізина», – сказав Славенко, – «без лізина не може рости молода тварина, і ви в тому числі, бо скільки зрозумів я з ваших відповідей». Ваш зріст ще не закінчився, і це альфа-С-діамін-похідне капронової кислоти може бути вам дуже корисне. Нам доведеться ще раз побачитись, додав він, повертаючись студентові матрикула. Немилосердно ріже, заявив студент двом товаришам, що чекали черги. І вони вирішили сьогодні не іспитуватись. Професор почекав хвилин кілька і також рушив додому. Була п'ята з половиною. Власне, через півгодини мусило відбутись засідання учбової комісії інституту, але Славенко не лишився на нього. Щось справді він кепсько мався. Головне, почував себе весь час зденервованим, зайве напруженим, і разом з тим, це найдивніше думки були його розкидані і неслухняні.